Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <tell> rabbil <tell> alamin wa bihi nasta'in. Wa nussalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa man ihtadaha bihadihi wa istana bisunnahih ila yaumiddin wa ba'd. Muslimin ka muslimat, para pendengar di Roja dan pemirsa di stasiun di milikanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembahasan Mu'amalat dari kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi Sampai kita pada bab Al-Waqf Al-Mu'allif Rahimahullah Bab Al-Waqfi Hua Tahbisul Asli Watasbilul Manafi'i Syekh Rimahullah berkata Bab tentang Waqf al waqf Dalam bahasa Arab Dari kitab Waqaf, waqafatiddabbah Au waqafassayru Bi ma'ana Imtana'anissayri Al-waqf berarti Diam Jadi katakan uh, Waqafatiddabbah Hewan tunggangan Diam, tidak bergerak Tidak melanjutkan perjalanannya Artinya, dia enggan Untuk melanjutkan perjalanan, maka ini Waqaf dan munasabah antara makna logawi dengan makna istilahi bahwasanya wakaf dalam makna syar'i di mana uh, al-mawquf atau barang yang diwakafkan, ain yang diwakafkan itu terlarang untuk dijual dan dipindahkan ke pemilikannya. Dan tidak boleh dihibahkan. Ini munasabah antara makna logawi dengan makna syar'i. Adapun makna syar'i, sebagaimana dijelaskan oleh maulif, ini mengacu kepada hadis Rasulullah SAW yang beliau katakan kepada orang kafir dan Diatra anhu yang dikeluarkan oleh bukhari dan muslim. Nshita habasta al asla wa tasaddaqta biha dalam riwayat yang lain in syittah basta'aslaha wa sabbarta manafi'aha sehingga al muallif mengambil ini sebagai definisi dan ini sangat bagus sekali mengambil definisi sesuai dengan lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tahbisul asli wa tasbilul manafi'i Waqaf berarti secara ma'ana syar'i, Tahbisu al-asli Wa tasbilul manafi'i Iaitu Menahan Al-asal Barang yang diwakafkan Ditahan Dihentikan untuk Tidak dipindahkan kepemilikannya Dan keluar kepemilikannya dari Milik dia sendiri Menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala Wa tasbilul manafi'i Sedangkan manfaat Dari barang diwakafkan tersebut Dijadikan Tesbil menjadi Milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan untuk kebaikan Dan diberikan Untuk kebaikan Seperti uh, Orang yang mewakafkan Rumah Toko Atau rumah kantor Atau rumah dia sendiri yang bisa ditempatkan dia dia wakafkan Ya. Maka rumah ini berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah. Dan tidak boleh dijual, tidak diwarisi lagi, tidak bisa dihibahkan. Yang manfaat dari rumah ini, seperti umpamanya rumahnya dikontrakan atau ruko ini atau rukan ini dikontrakan ke pihak lain. Seorang pedagang umpamanya, hasil dari kontrakan tadi ini diberikan untuk al-mauquf 'alaih untuk kepada siapa akan diserahkan wakaf tersebut atau dia memiliki sawah atau kebun pohon kelapa sawit atau kebun kurma di masa Rasulullah sallallahu alaihi di mana hasil dari kebun tersebut yaitu buahnya diberikan untuk al-mauquf 'alaih kepada siapa yang dia wakafkan, yang dari sini nanti akan kita jelaskan aksa mulu wakfi pembagian-pembagian wakaf berdasarkan maqof alahi. Wahu min afzal qurbi wa anfaiha idzakan adajhati birin dan wakaf merupakan Qurbah ibadah kepada Allah subhanahu wa taala termasuk ibadah yang afwal ibadah yang Sangat mulia sekali. Dalil dari menetapkan tentang wakaf ini dalil dari Al-Qur'an, kemudian dari sunnah sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Ijma' para ulama dalam hal ini. Ya. wakaf bagian dari kitab muamalat dan dia juga bagian dari kitab ibadah sebetulnya. Karena tasbirul manafi', di manfaatnya dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dibahas dalam muamalat karena di sana seorang berikrar muamalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ini adalah bab wakaf ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun dan kana albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bahwa Allah mengatakan kalian tidak mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan. Al-infak Berasal dari kata Nafakah Iaitu Nufuz Keluar Maka makna firman Allah Lantana lul birra Hattatun fikumim matuhibun Sampai kalian keluarkan Dari kepemilikan kalian Apa yang kalian cintai Beruatkan oleh Al-Immah Dan lafazil nasai Bahwasanya Ketika firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dia turun Adalah Abu Talha Bapa angkat dari Anas dan suami dari Al-Gumaysah atau Ar-Maysah. Al Mna tanya Rasulullah Sallallahu Sallam dan mengatakan ya Rasulullah, Inna Allah Anzalaf Kitabhi, Yesalunah, li Nunfqa ma Nuhubu. Fa Inna Ardi Lillah Abu Talha mengatakan Ketika turun firman Allah SWT ini Dan para sahabat Masya Allah Allah menerjemahkan mereka Dan merekomendasi Dan menerjemahkan mereka Tentang hal ini Mereka adalah Orang-orang yang Sejibu lillahi walil rasul Ila izada'akum Lima yuhayikum Bila Allah Memanggil mereka Rasulullah menyeru mereka Maka mereka langsung menjawab Panggilan tersebut Tanpa berfikir panjang Tanpa menanyakan tafsir makna ayat tersebut Tanpa bertengah-tengah Ketika mereka memahami Dengan bahasa Arab mereka Bahawa Allah mengatakan Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan Sampai kalian Meninfahkan, mengeluarkan Dari kepemilikan kalian Sesuatu yang paling kalian cintai Abu Talha langsung Datangi Rasulullah Ya Rasulullah Allah meminta dalam Al-Quran, dalam kitabnya bahwa kami harus mengeluarkan apa yang kami cintai. Sesungguhnya kebunku Bi Ruha atau juga Bai Ruha. Ini kebun kurma yang bagus di Madinah dan sumur sumur sumber air di Bai Ruha ini ini sering digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mauha thayyib. Airnya sangat bagus. Ketika sering Rasulullah SAW minum di sana, dia mengatakan, "Rasulullah, sesungguhnya kebun kurma Bi Ruha tersebut adalah kubun yang paling ku cintai Maka sekarang aku jadikan untuk Allah Maka Rasulullah SAW mengatakan Ij'alha fi aqaribik Jadikan ini untuk keluargamu, Untuk kerabatmu. mu ya. Ini dalil tentang Wakaf. Kemudian juga ada sunnah Rasulullah SAW Sunnah yang banyak Ya. Di antaranya Hadis Umar bin Khattab Yang juga di sini menjelaskannya Karena Menjelaskan banyak Permasalahan, ahkam Tentang hukum-hukum Tentang wakaf Di mana Umar mengatakan Dia mendapatkan tanah Yang paling dicintai yaitu khaybar kebun di khaybar Dia dapatkan dari rampasan perang Dan dia belum pernah mendapatkan harta sebagus itu Ya Lalu mengatakan kepada Rasulullah dan meminta Rasulullah ista'miruni ya Rasulullah perintahkan aku terhadap tanahku di Khaybar tersebut untuk apa aku berikan? Kujadikan untuk apa ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah mengatakan insyta habbesta aslaha wa tasadqta biha. Kalau engkau ingin maka jadikan itu Tanah tersebut Engkau tahan Tidak engkau miliki Berarti menjadi milik Allah Kemudian Watasaddaq tabiha Sedangkan manfaatnya Engkau sedekahkan ya. uh, Kemudian Para ulama mengatakan Ma min sahabiyin Min ashabi Rasulullah SAW Di maqadiratin Illa walahu waqf tidak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sesuatu harta benda melainkan mereka memiliki wakaf. Selain Abu Talhah tadi, selain Umar bin Khattab ibn Umar juga memiliki wakaf, Subair juga memiliki wakaf, kemudian uh, Abd Rahman juga memiliki wakaf, Abu Bakar memiliki wakaf. Hampir semua rasul Rasulullah Sallam di makhdiratin yang memiliki kemampuan yang mereka memiliki wakaf tersebut dan ini adalah ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakaf juga dalilnya dari sunnah Rasulullah hadis yang sering kita dengar idza mata, mata al-'abdu inqata'a amaluhu illa min salasah shadaqatin jariyah bila seorang anak Adam wafat terputus amalannya dia artinya tidak bisa beramal lagi kecuali tiga hal di antaranya adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah adalah maksudnya adalah wakaf yang terus mengalir. Karena asalnya atau barang yang disedekahkan tersebut masih ada. Yang diambil hanyalah manfaatnya saja. maka ini suatu hal yang sangat mulia seperti yang kita jelaskan. Wakaf dibagi oleh para ulama berdasarkan mauquf alai, kepada siapa untuk apa diwakafkan dan diniatkan Dibagi menjadi beberapa pembagian. Pertama Waqful Khairi, Kemudian Waqful ahli Kemudian Waqful mushtarak Kemudian Al-waqf ala al-waqif Nafsihi muddata hayatihi Waqful Khairi, Waqaf Untuk jalanjalan -jalan kebaikan Ini biasanya yang umum Yang dikenal di Negara kita dan dimanapun kaum muslim mengenalnya ini. Seperti, wakaf untuk masjid. wakaf untuk madrasah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Waqful Ahli. Atau Waqful Az-Zarri dikenal juga. Wakaf untuk keluarga terdekat kerabat. Ya. Adilnya, Adalah hadis Al-Butul tadi. Ketika dia mengatakan, Ya Rasulullah, ini kebunku hasilnya berarti Untuk Allah Kata dia jadikan Untuk kerabatmu Ya Maka Hasil tersebut Diberikan untuk kerabatnya, boleh ini Diajurkan, seperti juga Hadis suharimu Anhu Tersebut Beliau memberikannya kepada akribanya Dan Zubair juga melakukan hal yang sama Beliau mengatakan Hasil dari tanahku ini adalah untuk almutalakat menduriyati untuk anak-anak wanitaku yang diceraikan oleh para suaminya. Ini baik, bagus sekali. Karena kalau kita wakafkan seluruhnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak cucu kita dan kerabat kita. Kita wakafkan tu masjid, tapi anak saudara kita, keponakan kita, saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan. Terkadang makan, terkadang tidak. Padahal masjid yang kita wakafkan tersebut terkadang hanya untuk beli lampu hiasnya anda beli. Tidak pakai lampu hias pun masjid itu cukup. Terkadang hanya untuk memperbesar kubah, mempercantik kubah digunakan. Maka ini bagian dari mubahah dalam masjid yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian berlomba-lomba untuk mempercantik masjid. Yang Rasulullah mengatakan ini tanda-tanda hari kiamat. Padahal dia memiliki kerabat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka ini tidak bijak. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Abu Talha tadi, Jadikan hasil wakaf tersebut untuk kerabat kamu. Maka ini boleh. Dan diajurkan dalam syariah Islam. Dan dalam banyak firman Allah subhanahu wa SWT, Allah memerintahkan untuk memberikan apa yang paling kau cintai dalam sedekah, Bantuan untuk kerabat Untuk kerabat yang ada hubungan Ar-Rahim dengan anda Ini bentuk yang kedua Wakaf Zari atau Wakaf Ahli Maka selama Dia syaratkan umpamanya Untuk kerabatku yang miskin Selama masih ada kerabatnya miskin, ya. Bila tidak Maka akan, ber, akan Diserahkan langsung Manfaatnya untuk Yaitu kebaikan Siapa saja yang miskin boleh setelah itu Setelah dia tidak memiliki lagi Atau al-mushtarak Itu al Mawquf alai, dia bersyidikat, dia mengatakan Setengahnya untuk kerabatku Setengahnya untuk jalan kebaikan yang lain Atau setengah itu masjid atau setengah itu madrasah Boleh Ini mustarak Atau al-wakuf Ala al-wakifi nafsihi mudata hayatihi Wakaf untuk si yang berwakaf sendiri Selama dia hidup Setelah dia wafat Bila dia menyarankan untuk, untuk keluarganya Bila dia tidak menyarankan berarti kembali untuk Jihadul khair Dan ini bagus ya. Seorang mungkin tidak punya ahli waris ya. Kalau dia serahkan sekarang Hibahkan sekarang Semuanya Dia tidak memiliki apa-apa lagi Karena sudah dihibahkan maka bagus dia wakafkan dengan mengatakan tanah ini, rumah ini semua harta saya ini yang ada manfaatnya, maka saya wakafkan untuk diri saya selama saya hidup setelah saya wafat bila dia tidak mensyarankan kembali kepada jihadul khair untuk kebaikan, dan ini pendapat ini dibolehkan oleh semagian mazhab para ulama ini pendapat Al-Qadi Abu Yusuf uh, sahabat Imam Abu Hanifah dan pendapat Ba'du Syafi'iyah dan pendapat sebagian Hanabilah dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Ibn Ta'im dan pendapat ini kuat Ya, berdasarkan kiasan ya, terhadap Ummul Walad di mana Ummul Walad adalah uh, budak wanita yang budak boleh digauli oleh tuannya kemudian lahir anak Tuannya, maka Budak wanita ini tidak bisa lagi dijual Tapi dia masih bisa Memanfaatkan budak ini Sampai Dia meninggal Setelah dia meninggal budak ini langsung merdeka. Kemudian kiasan juga Terhadap Wakaf keseluruhan Seseorang berwakaf untuk masjid Atau masjid wakafnya dia Dia bangun sendiri tanahnya Sampai tanah milik sendiri Dan dibangun gedungnya sendiri milik dia Ya, setelah dia wakafkan, bau dia menyatakan ini wakafkan. insyaAllah kita jelaskan tentang rukun dan syarat wakaf dan makuf alaih. insyaAllah Taala sudah keluar menjadi pemilikan dia, menjadi milik Allah. Bila dia tidak mensyaratkan kepada dirinya untuk jadi nazzir atau pengawas wakaf, maka tidak boleh dia memperintah sana perintah sini di masjid. Walaupun adalah tanah milik pribadi dia, tapi cerawakaf. Karena setelah, setelah diiklarkan wakaf, keluar dari kepemilikannya menjadi milik Allah dan al-masajidillah pana tad'um allahi ahada. Allah masjid masjid itu milik Allah. Setelah diwakafkan jadi milik Allah. Maka janganlah seru bersama Allah satu pun juga. Ketika menjadi milik Allah, maka bila ada orang yang menguasai masjid baik perorangan, kelompok, atau yang pernah mewakafkannya milik dia kemudian menguasai masjid tetapi tidak difungsikan sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan ada dalam kitab dan dalam sunnah Rasulullah Melakukan hal-hal ini -hal Bidah Melakukan hal-hal yang yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Sama dengan Melakukan Berbuat bertamu di rumah orang Lalu membuat onar di rumah orang Ya Ula'yadu <tuh> albillah Wa'ayyadu billahi ta'ala dari al dari kahinaan ini Berbuat onar di rumah Allah Shalla fi'ulah Ya ini yang keempat. Sebagaimana dia mewakafkan masjid tadi dari hartanya dia? Dia masih bisa memanfaatkan masjid tersebut. Masih bisa dia salat di sana. Boleh dia salat. Maka qiyasanlah hazza mengkiaskan kepada dua kasus far'i ini. Pendapat sebagian ulama tadi boleh mewakafkan kepada diri sendiri selama lama hidup manfaatnya untuk anda dan setelah wafat bila anda syaratkan. Kepada sesuatu jihad muayyanah Pihak tertentu Akan mereka yang mengelolanya Atau kepada Mokuf ahli yang tertentu ya. kira ini saja InsyaAllah kita lanjutkan Pada pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair kami sampaikan pada Al Ustaz Dr. Wandi Termidi Terkait dengan pembahasan Dari bab wakaf Dan kami beralih ke sesi selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa di Feroja yang ingin bertanya dengan permasalahan wakaf ini silakan di 021 8236543. Kami akan agak dari pertanyaan telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Munir. Di mana? Silakan Pak Munir. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Munanya ini di dalam surat Pak, al Imran. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu Pak suaranya ada feedback baik radio atau televisi yang bapak simak terus kelakayan. Silakan Pak. dalam surat al imran ayat 130 tiga oh, puluh. Oh, oh. Di situ dilarang makan riba berlipat ganda. Uh, yang saya tanyakan itu. Apa yang dimaksud riba berlipat ganda itu kerana ada yang menyatakan bahwa kalau tidak berlipat ganda tidak apa-apa artinya tidak haram. Mohon penjelasannya dari pak ustad. Baca okay. oleh orang. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah uh, khair pak Munir. <tuh> <tuh> uh, apa yang ditanyakan oleh pak Munir tadi? Dan firman Allah ya ayuhal lazina amanu la taakulur riba a'afa al mudha'afa wa taqwallahu wa yuraan bil janganlah kalian makan riba adfan mudha'afatan yaitu berlipat lipat artinya kalau pinjaman 100 bayar 200 atau 300 atau 400 kalau dibayar 10 kan tidak berlipat namanya ya artinya hanya 10%, 6% atau 30% jika anda deposito anda pinjamkan uang ke lembaga keuangan konvensional kemudian anda disepakati untuk mendapatkan riba atau bunga 6% atau anda yang minjam ke mereka sepakati anda mendapat, membayarkan bunga atau riba 30% 30% kan tidak berlipat-lipat apakah ini termasuk riba yang diharamkan juga atau tidak Uh, syubuhat ini Bukan hal yang baru Dilontarkan oleh Dantara Hasan Hanafi Para pengusung uh, Sekular Atau para pengusung Liberal di Mesir Kemudian didendangkan Kembali Oleh para pengusung di Negara kita dan negara kan muslimin yang lainnya Mereka tidak mengerti Cara istinbatul hukum, cara mengambil hukum syar'i dari firman Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari kaidah-kaidah dengan baik, kemudian baru anda berbicara, menafsirkan firman Allah sesuai dengan murodi Allah, murodi Rasulih, sesuai dengan kena Allah dan kena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat tersebut dikenal dalam ilmu bid'ah musulafik, bahawa persyaratan al mafhum secara maupun konsep ini kan arti dalam bahasa istilah ulul -um fiqah ada yang dikenal dengan mafhum dan mantuk <tuh> ya dalam firman Allah ya ayuhallazina amanu la taakulur riba ta'afamudafah wa ayran birmam janganlah makan riba yang berlipat ganda ini mantuknya Allah melarang memakan yang berlipat ganda yang tidak berlipat ganda bagaimana? Itu namanya meskutun'an Meskutun'an Tidak dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini Apakah kemudian langsung boleh anda? Oh kalau gitu boleh Karena darang hanya berlipat ganda Ya akhirnya tidak begini memahami kalamullah dan melambah se'arab Ya Kalau dikatakan Suaminya pergi ke, pergi ke kantor Apa ikhah istrinya di rumah? Mahfumnya Tidak Maka persyaratan mafhum bisa dipakai dan disepakati oleh para ulama. Usul al-fiq bahwasanya persyaratan mafhum yang bisa dijadikan dalil seperti firman Allah wa uh, summa timusya ma lail. Kemudian sempurnakanlah puasa ilal lail sampai malam. Ini mafhumul ghayah. Puasa berarti batas malam selesai sudah Malamnya tidak ada puasa Ini dinamakan mafhum Berbeda hukum ma ba'dal gaya dengan indal gaya Indal marih yaitu sebelum ila Dengan setelah ila Berbeda hukumnya Allah mengatakan sempurnakan puasa sampai malam Berarti ketika mulai masuk malam tidak ada puasa Ya ini dijadikan hujah Iya tapi dengan syarat Mafum dijadikan hujah Dengan syarat Alla yu'aridhan nas Kemudian Alla yakhrujah makhajal ghalib Syaratannya pertama bahawa Alla yakhrujah makhajal ghalib Tidak boleh Bila mantuk tersebut adalah Al-khuruj makhajal ghalib Artinya Bila mantuk itu menjelaskan Pakai uh, menjelaskan sesuatu yang galib yang mayoritas dilakukan oleh orang di masa uh, itu maka ini tidak bisa digunakan sebagai mafhum tidak sebegini digunakan sebagai istilah atau hukum syar'i. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya riba yang terjadi di masa jahiliyah memang umumnya atafah mudzaffah riba yang mana mereka lakukan mereka lakukan adalah riba yang sifatnya produktif Modal usaha A memberikan modal usaha, pinjaman, pinjaman Bukan modal usaha, pinjaman modal usaha Ini uang 100 dinar Berikan untuk saya per bulan 2 dinar atau 5 dinar Satu tahun sudah berapa dia? 5 ke 12 sudah 60 Berarti menjadi 160 ya. Kemudian setelah satu tahun ke satu tahun Akad pinjaman permodalannya Tidak mampu dia membayar Dikenakan denda lagi Denda keterlimatan Pendunayan Tidak mampu bayar mungkin dia beralasan Ya sudah sekarang lagi di puncak usaha saya Kalau saya kembalikan modal Usaha saya akan turun modalnya Masalah Dendanya saya bayar masalah, Karena keuntungannya selama ini lebih besar Daripada denda e, Bagi pembagian riba per bulan Dengan denda Itu kalau ada di puncak Kalau dia sedang jatuh juga tidak mampu bayar Karena dia harus membayar per bulannya Dua dinar atau lima dinar Lima persen Kemudian ditambah terus berjalan Denda penalti Keterlambatan angsuran Ini riba di masa jahiliyah di masa Quraisy, kufar Quraisy dan ini juga riba yang ada sekarang. Ya. Di mana adfa fa mudhaafa. Berlipat. Berlipat ganda. Sehingga sudah dapat 60% setahun tadi, keterlambatan dia dikenakan 100% lagi. Dan biasanya riba seperti ini sampai anak dan istri mereka tergadaikan, dijadikan budak oleh pemberi pinjaman tersebut. Itu yang ada digalib di masa tersebut Dan itu juga galib di masa sekarang Walaupun anda katakan 6% Tapi kalau anda pinjam 13% Ya Jadi, Bila tidak mampu Akan terus Atau ada bentuk kartu kredit Atau dalam bentuk bank garansi Dalam kartu kredit Per anda ambil Tarik uang tunai per hari itu Dari kartu kredit tersebut Sudah dihitung ribanya Terus tidak jarang kasus saya mengatakan saya menggunakan kartu kredit pokok utang saya berapa berapa hari yang lalu saya ada yang menanyakan baru dia pokok utang cuma 10 juta tapi karena tidak dibayar tidak mampu membayar sekarang sudah menjadi 30 juta dan saya kira ini bukan rahasia semua orang yang menggunakan kartu riba ini mereka tahu dampaknya ya ketika mensifati kondisi di waktu itu, makanya tidak ada mafhum tidak bisa anda gunakan dalil sebaliknya, kemudian persyaratan kedua dari uh, mengamalkan uh, al-mafhum al al ini afa muda afa, sifat riba adalah inna, dengan mafhum sifah mafhum asifah mengamalkan ini sebagai dalil adalah al-la al-nas bahawa imafumnya tidak boleh menentangi nafs yang lain. Sedangkan dalam firman Allah yang lain Allah mengatakan: "Lain tu betul, falakum ruusu amwalikum, laa tazlimumuna, walaatuzlamun." Allah mengatakan, jika kalian bertobat kepada Allah dan tobat meninggalkan riba, maka untuk kalian adalah pokok hutang kalian saja, pokok uang kalian kalian pinjamkan. Apa arti pokok ini? Ini mentuknya Mantuknya jelas Kalau anda berikan Pinjaman Dan anda tidak ingin riba Bila ada riba Sedikit pun juga Kalian menzodimi Sedikit kan Allah maksudkan Itu betul -betul mutlak Kita bertawad untuk kalian Pokok hutang kalian saja Pokok harta kalian Anda pinjamkan satu miliar Pinjam Bukan akadnya Investasi Atau masyarakat Pinjam Beda, perbedaannya adalah Kalau anda mengatakan akarnya kuat atau pinjam Anda tidak ada risiko Kecuali risiko Dia tidak mampu bayarkan, maka bisa anda atasi Dengan rohan barang gadai atau kafir Ya Ketika anda Membuat akad riba Satu persen, umpamanya per bulan Atau sepuluh persen tahun sepuluh persen tahun dari satu miliar Salah juta ya akhirnya Salah Ya, atau juga persen. 30 juta ini ya, biasanya ya. kata Allah kalau kalian bertobat untuk kalian hanya pokok harta kalian berapa berarti milik anda? cuman 1 miliar anda lebihkan 10 ribu rupiah 1 miliar 10 ribu rupiah wajib bayar 10 ribu rupiah yang 10 ribu rupiah ini adalah riba, karena Allah mengatakan untuk kalian hanya pokok harta kalian saja dan mafhum tadi mafum dari jangan kalian makan berlipat ganda, berlipat ganda pertentangan dengan mantuk bila mafum bertentangan dengan mantuk tidak bisa diamalkan jelas ini e, lebih rincinya di harta haram amal kontemporer saya jelaskan di buku itu tentang subuhat ini lama ini syubuhat. bukan hal yang baru juga pernah didendangkan oleh beberapa sekularis di Indonesia ah. insyaAllah izakullah khair kami sama kepada saudara taram taram terkait pertanyaan Bapak Munir para Khalafik dan semoga bisa difahami Bapak. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di Via Telpon di 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Humaira di Sambas, Ustaz. Silakan. Atau. Silakan, Ambu. Barakallah fiik, si, Ustaz. Allahu barik si, Allah. uh. Ingin nanyakan tentang pekerjaan ya Ustaz ya. e, Bagaimana hukumnya kita bekerja di salah satu bank konvensional e, Sebagai supir di salah satu bank ya Ustaz ya. Apakah termasuk e, kita memakan riba iya? Ya. ya Mohon penjelasannya Ustaz Baik. Jazakallahu uh, khair. Baik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mairah wa Mairana. Wah. Dan Abu Mairah di Sambas dan kepada kaum muslimin yang lainnya yang terlanjur mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja di lembaga konvensional atau lembaga bank ribawi ini. Dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rezeki Allah luas sekali. Fenar di wasya, fenar bila di wasya, sungguhnya bumi Allah luas sekali, sangat luas sekali, ya. dan rezeki Allah jangan dicari dengan berbuat maksiat kepadanya. Ya. Bila terlambat rezeki Allah jangan disegerakan dengan berbuat maksiat kepadanya, disegerakan dengan bertawakal dan beristighfar. Bila terlambat rezeki Allah jangan disegerakan Yurisil sema عليكم من رال يمد ويمدكم باموال باموال. Allah mengatakan, mengisahkanmu mengatakan, beristighfarlah kalian haykalku kepada Allah. Sungguhnya Allah maha pengampun. Bila kalian beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah yang menghambat, terus kalian adalah maksiat yang kalian lakukan. Allah akan menurunkan rezeki untuk semua manusia dengan istighfarnya seandar, -seandar seorang anda rezeki untuk semuanya. Bersil sama alaikum minalaih. Allah kirim hujan turun mengairi, membawa rezeki, menghidupkan tanam-tanamannya, mendapatkan bagi semua manusia. Oyam didikum diamwal. Insya Allah memberikan harta kepada kalian maka carilah dengan ketaatan kepada Allah dan istighfar kepadanya bila berikut kita sebut terlambat ada pun pertanyaan khusus tentang bekerja di lembaga keuangan konvensional bagi untuk penulis akad ribanya dan menjadi saksinya yang melewatkan semua lewat semua pro, apa, transaksi riba ini maka tidak halal dia bekerja di sana sepakat perulama dalam hal ini. Ma'asirin. karena dia memberikan jasa yang haram dan mendapatkan upah dari jasa tersebut. Andai pun dia tidak mendapatkan upah, sudah saya bekerja di setempat digaji. Tidak boleh dia bekerja di sana. Haram. Dosa dia. Dan atas dosa ini dapat imbalan, maka imbalannya adalah sesuatu yang haram juga. Bagaimana yang kau tidak langsung? Seperti dia menjadi supir akan mengantarkan pegawainya atau mengantarkan surat menyuratnya atau segala macam yang berkenaan tentang riba tadi. Dia masuk dalam bab at-ta'awud. Masuk bab dalam at-ta'awun al-ismal duan ya. Dan bertawakal kepada Allah semoga Allah memudahkan rezeki Anda yaitu tolong-menolong dalam berdoa maksud kepada Allah dan ini tidak boleh anda lakukan dan lakuna seorang muslim. Wallahi taufik. Saja sekolah Quran atas penjelasannya demikianlah bahu mera. Semoga bisa difahami dan semoga memberikan jalan kuat dan kebaikan bagi bapa dan pendengar penyiar TV Raja. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum dari perasan singkat satu pelafon kembali. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, ibu di mana? Ibu dari Umi Safira di Jakarta. Baiklah, ibu Safira. Iya. Ini. Pak Ustadz mau iya. tanya. Dulu tuh mertua saya kan punya warisan. Iya. Terus ini dia itu dapat bagian. Terus dia itu lo njujuri apa ini ngasih beli punya adik-adiknya. Bentar sebentar Mas, ya, Mas, sebentar Mertua Ibu uh -uh, meninggal punya warisan. Terima warisan. Meninggal, iya belum meninggal. Terima warisan dia. Iya, dapat bagian. Laih, terus pas bagian itu dia itu beli punya adik-adiknya bagiannya itu ah, Jadi ini hak warisan Memiliki oleh adik-adiknya Adik-adiknya dia di ya. dia Iya sama tua saya Terus Pas itu dia bangun rumah Iya. Pas mertua saya meninggal Rumah itu mau dijual sama anak-anaknya Tahu-tahu itu Tanahnya tanah wakup Pak Ustaz Pas itu katanya yang mau beli itu Katanya hitungnya bangunannya aja soalnya ini tanah wakaf nggak bisa dijual Allah. itu hukumnya gimana Bu? sebentar ibu yang tahunnya tanah wakaf kenapa tahu-tahu itunya apa dari uh, badan pertanahan dari itunya apa namanya surat warisannya itu surat rumahnya Kan yang megang keluarganya uh, jadi kakeknya suami saya gitu oh, jadi kakek waktu itu sudah mewakafkan ya nggak tahu jadi merkul saya mungkin nggak tahu. Alhamdulillah. Iya uh, itu hukumnya gimana? Baik ibu ya. Iya. Ya, makasih bos ter, ya, ya, saya kau khairon. Ya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah. Kalau kasus seperti ini tentu uh, tidak cukup di on air atau uh, live, tapi harus uh, dibawa ke pengadilan sejauh mana? Masak anaknya? Tidak tahu itu wakaf Sehingga menerima warisan Sudah dibagi, sudah dibayarin ya. Dari mana surat wakafnya Siapa yang menerbitkan ya. Hanya itu saja pertanyaannya saya Jawabannya dari saya sehingga bisa menjelaskannya Tapi Karena khawatir ya, Ada yang membuatkan surat wakaf tanpa izin mereka Tapi kalau memang dari awal mereka Dan bapak mereka Kakek dari, dari Bapak dari bapak mertua kakeknya, suami beliau, ibu ini, ya, kalau dimaafkan tentu sekurang-kurangnya anak-anaknya tahu. Ya, karena laiurat walau hap, maka dalam kasus seperti ini, jangan jual dahulu, baik tanah maupun rumahnya. Ya, kemudian cek kebenaran tanah wakaf tadi, bila benar dan ada saksi. Saksi, Umpamanya, kakek punya adik yang masih hidup. Oh iya, dia pernah ngomong dia wakaf. Sebab saya tidak tahu dia mengurus surat atau tidak. Ya. Ada karain. Kalau saksi adalah manusia. Laki-laki, muslim, balik, berakal, dan adil. Tidak fasik. dia mengatakan iya. Dan minimal dua. Kalau iya, sudah lepaskan. Lepaskan, ya. Yaitu wakafnya untuk apa? Kalau untuk Allah, kalau seperti kata wakafnya juga dzahli, tapi Allah telah alam, jelas tidak boleh diperjualbelikan. Cek dulu dengan baik anda memang ini wakaf, ya seperti tadi, maka lepaskan hak dan jangan dijual dan jangan dijual rumahnya saja, karena akan dikuasai oleh pembeli juga, akan dikosel tanahnya pembeli juga. Padahal apakah tanahnya? Uh, Otomatis seperti ini hanya ambil rumahnya Kalau ternyata wakaf Ambil rumahnya Ambil rumahnya Itu dihancurin atau dirobohin Dan menjadikan atas kalian Diwakafkan rumahnya Untuk umpamanya Al-khair Seperti untuk Al-khair Hukum asalnya Indonesia umumnya mereka hanya mengatakan wakaf khairi Ya Allah ta'ala Ya, saya jazah Kalau atas pandasinya demikian Umul Ya Semoga bisa difahami uh, Dan mungkin bisa dicari Lebih besar pelinji tentang Siapa yang mengeluarkan surat wakafnya Para Kami akan pertanyaan berikutnya Dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Maksud tadi dikatakan bahwasanya Wakaf manfaat dari tanah atau sawah Ladang dan kebun Yang diwakafkan kepada saudara yang miskin Artinya lebih dari satu Uh, tanah ataupun sawah ataupun kebun tersebut Untuk menghasilkan Tentunya perlu digarap Dan perlu modal uh, yang dikeluarkan Lalu siapa yang menggarap dan memberi Modal tersebut mohon penjelasan teknis Dari wakaf manfaat itu Ya Saya kembali <coughs> Wakaf Kalau Tanah, kalau ruko Kan gampang Rumah gampang tinggal disewakan kalau tanah juga gampang sawah juga gampang disewakan tanahnya ini ya silah menggarap ya anda minta siapa yang mau menggarap silahkan dari keluarga siapapun terserah tetapi sewa tanah ini sewanya imma dengan jumlah uang yang tetap anda mau menggarapnya berapa setahun sewa tanah namanya satu hektare tanah ini sekitar 20 juta umpama Ya yeah. Atau Sewa tanah ini Dari sepertiga hasil Nah, makan juga dengan Muzarru'ah Atau sepertua Ya yeah. Saya menggeratus lah uh, Dan nanti InsyaAllah akan kita bahas Lebih rinci lagi Bahawa dalam wakaf Harus ada nazir Bila tidak wakif Yang berwakaf Tidak menunjuk nazir Atau pihak Pengawas uh, Maka dikembalikan Kepada al-hakim Atau wali al-amar Dalam Hal ini adalah Departemen Agama nah. Ayu, Saya yasak Atas penjelasannya demikian Bagi anda yang bertanya Kami akan kembali pertanyaan berikutnya Masih terkait dengan wakaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama ada masjid yang dikelola oleh suatu ormas Lebih dari 50 tahun Dan setelah di renovasi Selama 3 tahun dari dana intern jemaah Ternyata ada pihak lain yang Minta memakai musulat tersebut Dengan uh, warna mereka sendiri Artinya dalam Salah hal yang tidak sesuai dengan Tentuan Rasulullah dengan alasan Musalah wakaf Dan harus terbuka untuk umum Bagaimana uh, kasus seperti ini Ustaz? So. Jazakumullah khair Wakaf bukan milik hormas Bukan juga milik Sampai milik Mewakafkannya pun tidak Dia menjadi milik Allah Wa annal masajida Lillah Masjid-masjid adalah milik Allah Bukan milik umum, kata siapa milik umum Allah yang mengatakan al-Quran wa'na al-Masjidilillah al Masjid milik Allah, bukan milik umum Dan orang mewakafkannya, bukan mewakafkan untuk umum Manfaatnya ya untuk umum, betul untuk umum Tapi menjadi milik Allah Keluar dari kepemilikannya menjadi milik Allah Maka orang yang merampas, berarti merampas wakaf, merampas milik Allah Ya. Yeah. Maka karena dia adalah milik Allah Allah mengatakan فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدَى maka jangan seru selain Allah baik di rumah Allah maupun di luar rumah Allah ini mafhum juga kalau anda mengatakan bahawa mafhum tadi langsung boleh kita mengamalkan berarti di sini ayat ini maksudnya masjid milik Allah maka jangan seru bersama Allah dalam masjid tersebut kalau seseorang pun juga tidak boleh berlaku kesyirikan di masjid di rumah boleh <laughs> <Tidak>. <laughs> kalau orang yang sekedar tidak mengerti cinta batul hukum atau masih mengerti, tapi bercuba mencoba untuk merusak uh, syariat Allah, tidak cocoklah. Ya. Apakah boleh anda masyarakatkan Allah di luar masjid? Tidak juga, karena ini ya kerujungah jadal kalib atau mimbab kias awlawi. Ya, kalau di luar saja tidak boleh masyarakatkan Allah, apalagi sekarang di rumah Allah. Berbuat sesuatu maksiat kepada Allah. Ya. Apakah kemudian boleh bermaksiat di rumah? Tidak. Eh, tetapi kalau anda berbuat maksiat di rumah anda, ya, dosanya berbuat maksiat di rumah Allah lebih besar di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka jangan berikan kesempatan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah di rumah Allah Shallallahu ya. Alaihi Wasallam. Anda termasuk. bila anda berikan. Anda dipercayakan sebagai nazir bagi mengawasnya. Bila anda berikan kepada mereka kesempatan untuk berbuat maksiat kepada Allah di rumah Allah dengan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka lakukan di sana, eh, Masuk melalaikan pengawasan dalam hal ini. Baik. Allah yarhamuk sa kala kharitas bila dan jawabannya demikian Bagi anda yang bertanya terkait dengan permasalahan tersebut para kalafikum kami berikan kembali kesempatan di Fiatphone silakan di 021 8236543. Halo. Ya silakan. Halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Allah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdullah di Lampung, Silakan Pak Abdullah. Uh, ini Ustaz saya mau tanya. Di tempat saya ini ada lagi pembangunan pondok pesantren. Iya. Yeah. Terus dalam pembangunan itu mereka terhutang di sebuah toko bangunan yeah. yang nilainya cukup lumayan. Iya. Yeah. Nah, bagaimana kalau saya bayarin hutangnya itu dengan zakat mal saya itu boleh tak, Ustaz? Yeah. Iya. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi Tanya-tanya jelas Allah menanyakan Dia ada zakat mal hmm. Bolehkah dia salurkan zakat mal ini Untuk membayarkan Utang pondok pesantren Untuk pembangunan Untuk pembelian material yang dihutang hmm. Bolehkah atau tidak Jawabannya tidak Karena Allah mengatakan Innamas sadaqatu lil-fuqara il-masakid Wal-amidina alaiha wa ziqafi wa bisabila wa binissabila Haridata minallah ini ketentuan dari Allah bahwa zakat hanya boleh untuk 8 asnaf. Dan tidak ada di sana pondok pesantren. Kalau nak katakan masuk kaf bisabilillah, ya. Yeah. Fi sepakat para ulama maksudnya adalah jihad. Dan khilaf mereka tentang maknanya bolehkah ini makna khair semua jalan kebaikan? pendapat yang terkuat jumpa daripada lama, tidak boleh dipalingkan maknanya dari makna zahir kepada makna ilmu awal yaitu sebuah jalan kebaikan karena bila anda maksudkan ke seluruh jalan kebaikan maka anda anda menuduh Allah bodoh kenapa tidak? kalau ini jalan kebaikan bukankah semua yang dari awal Allah sejelaskan satu per satu semua jalan kebaikan atau tidak? Ya. akhir miskin, gharimin amil rikab Ibnu Sabil, bukankah mereka juga jalan kebaikan? Lalu oh, kenapa Allah rincikan satu persatu? Kemudian ada satu semua jalan kebaikan. Kalau saja orang-orang manusia berkata seperti ini, tidak kalamnya tidak balik. Perkataan dia tidak cerdas. Ya. Maka ini mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan. Ketika Allah rincikan, berarti maksudnya hanya khusus ini dan Dr. Abdullah Al-Ghafiri dalam disertasi beliau berjudul An-Nawazil fi Ahkamiz Zakat permasalahan-permasalahan kontemporer dalam masalah zakat beliau mengatakan dan menjelaskan dan merincikan dan menegaskan bahawa zakat tidak boleh untuk subudul khair seperti ini kecuali kecuali ya bahwa di sana tidak ada lagi kajian keislaman tapi kenapa bikin pondok bisa Anda membuka kajian keislaman di masjid ya bisa di masjid maka ini alasan yang tidak tepat kemudian memang saya lihat kecenderungan eh, sebagian pengelola sekolah Islam atau sebagian pengelola masjid gaya mereka dengan gaya berhutang ya utang istidana istidana tersebut Termasuk bukan hak daripada nazir Pengelola tidak boleh beristidam Mencari hutang tidak boleh Memang gaya seperti ini Mengikut dari gaya Dari non muslim memang Yang hidup dengan, dengan berhutang Juga mengikut gaya pemerintah negara kita Yang semua dengan berhutang Akhirnya siapa yang membayar Nazir, anda mengelola Kalau dengan berhutang semua orang bisa, tidak perlu orang cerdas Tidak perlu orang ini, tinggal mengajukan putak hutang Pinjaman Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang pertama. Apakah dengan hutang? Hmm. Beliau membangun rumah, beli apakah dengan hutang? Masjid beliau tanahnya beliau beli. Belialah kaum ke muslimin. Kemudian bangunannya kalau hujan masuk air. Dalam hadis tentang la'atul qadar bahwa beliau sujud di atas tanah yang berair, basah, hujan bocor padahal rumah beliau warsat, bocor atau tidak hmm. yakin tidak ya, tidak bocor seperti itu ya. padahal Rasulullah kalau ingin berhutang bisa atau tidak hmm. mampu untuk berhutang dan banyak akan berikan pinjaman apa -apa untuk masjid hmm. tapi membuat adanya. Kapan Rasulullah berhutang ketika perang jihad itu iya Adalah pesantren tadi tidak dlorian sekali. Maka, Ubah gaya atau cara berfikir untuk selalu hidup berhutang, baik mengelola rumah tangga, mengelola uh, masyarakat, mengelola uh, yang asas sosial, sampai pengelola negara. Saya menggunakan dan makan asial menjelaskan dalam al bahwasanya. Dan ini beliau menukil sebelumnya dari Al-Ghazali Bahawasanya sebuah pemerintahan Islam ya. Tidak dibolehkan berhutang Bila tidak diharapkan bahawa tidak ada aset yang dijaminkan oleh negara Dan tidak ada diharapkan pendapatan yang akan dapat Yang diriwayatkan dari Rasulullah Pernah abbas, Al abbas, seorang pedagang kaya. Paman Rasulullah SAW. Itu Rasul, dia menyerahkan zakat untuk dua tahun ke depan. Zakat di depan untuk membiayai perang, untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Ini memungkinkan, sesuatu yang akan diharapkan memungkinkan. Dia berhutang, tidak dianjurkan. Ya. Kemudian dan zakat mal tidak bisa untuk tadi, kecuali kondisinya kondisinya darurat tidak ada masjid tidak ada sarana umum di mana kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah ya. dan tidak ada wakaf ya. maka dari zakat mal boleh tapi bukan anda yang membeli ini yang dianjurkan solusi oleh Dr. Abdul Ghaferi dalam desaksasi beliau tersebut serahkan ini kepada fakir miskin kepada mustahiknya, gharimin Amin dan lain-lain Kemudian himbau mereka Sekarang kan mereka terima uang kan Himbau mereka Himbau untuk menyerahkannya untuk pembangunan masjid Saya kata masalahnya Anda tidak menentang Kita belum Rasulullah Dan tidak menentang ijmat para ulama Kesepakatan para ulama Tetapi tercapai yang diinginkan ya. Tapi jangan potong langsung. Kalau potong langsung, bukan belum anda serahkan. Karena ini adalah milik mereka. Milik hanya sekedar menghimbau. Tapi, oh, kalau gitu, bisa dipotong langsung, tidak usah tersebutnya. Ini zakat kalian, A, B, C, D, D, sekalian macam, dah kaya potong ya, bikin masjid. <laughs> ini motong namanya, belum berserahkan kepemilikannya. Serahkan uang pada dia, diterima dia, baru dihimbau. Karena zakat adalah tamlik. Allah mengatakan, nama s-solaqah itu, lil-fuqara wal-masakin. Milik. Namanya, tamlik bukan dia, sos. Bukan di Ta'ala. Wa Billahi Taufiq. Baik. Sejak akhir atas penjelasannya, Assalamualaikum. Baik. Kita berikan satu kesempatan kembali di penghujung kajian. Satu pertanyaan di Fiatul telefon. Silakan. Hello. Ya, silakan. halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umum? Di mana? Dari ibu Norman Suri di RT res. Baik, silakan umum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berminat Ustaz, ada ya. seorang dari dari ya, keluarga kami, dia bekerja sebagai seorang PNS. Ya. Jadi dia setiap menerima gajinya perbulan taruhlah gajinya empat banyak kita tiga atau empat jutaan. Ya. Katanya dia cerita mengeluarkan zakatnya tiap bulannya. Apa itu sudah benar atau dimana Ustaz? Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-tanya jelas Zakat dari gaji yang terima 4 juta ya. uh, Setiap bulan dia keluarkan zakatnya Benar atau tidak? Jawabannya tidak Kecuali kecuali Dia memiliki harta Uang rupiah yang dalam tabungan sampai 1 nisab Sehingga setiap menerima Masukkan gram nisab ya Dan nanti ketika dia akhir tahun dihitung lagi Karena persyaratan Zakat adalah sampai satu nisab. Kalau dia cuma memiliki harta uangnya, cuma 4 juta dari gaji ini saja, setiap gaji 4 juta dan habis, 5 juta habis, tidak ada kewajiban zakat. Kalau dia mengatakan, ini saya nyatakan zakat, tidak sah zakatnya, nanti dihitung lagi, kalau dia memiliki hartanya. Ya, ini, yang di ini yang direkomendasikan oleh utama para ulama dunia pertama tentang zakat di Kuwait pada tahun 1404 Hijriah, pada bulan Rajab, di mana mereka menyatakan bahwa Secara aklamasi Hampir seluruh yang hadir para ulama tersebut Menyatakan bahawa zakat profesi tidak ada Kecuali sampai nisab dan sampai haul Kecuali ada, mereka menyatakan ada dua atau tiga antara yang hadir keluar dari pendapat mayoritas tersebut Kecuali dua atau tiga menentang 300 orang Dan mereka sederajat para ulama saudaranya. Sampai pendoktor Dr Qadawi Beliau mengatakan Memang beliau mengatakan zakat tidak menunggu haul tetapi beliau memwajibkan yang diterima itu sampai satu nisab. Nisabnya berapa? Kata beliau nisabnya adalah emas. 885 gram emas. Artinya kalau Anda terima gaji sekarang 50 juta rupiah, itu menurut Al-Qardawi baru ada kewajiban zakat keluarkan 2,5%. Langsung saja. Langsung. Tapi kalau menurut mayoritas para ulama internasional yang bergabung yang hadir di muktamar tersebut, mengatakan tidak ada sampai setahun ke depan ya. bila masih sampai satu nisab dikeluarkan bila tidak tidak. Saya nah. kira, jelasnya insyaAllah biasanya kita ulang-ulang <laughs> Dan saya kira rekaman tentang zakat Fik, Zakat ada kan, tentang zakat Allah yang baik Fik. Baik, demikian umum yang bertanya terkait dengan zakat profesi Dan ini juga menjadi jawaban jadi Dari beberapa pertanyaan yang sama Fiat pesan, pesan singkat, Alhamdulillah, Barakulah Fik Dan di penghujung kajian saya seperti biasa Mungkin kesimpulan, sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahawa waqaf adalah Mengeluarkan kepemilikan Harta yang kita miliki menjadi milik Allah dan manfaatnya, manfaatnya adalah untuk kepada siapa yang kita syarikan. Bisa jadi untuk diri sendiri selama hidup, bisa jadi untuk kerabat yang fukar masakin, bisa jadi juga untuk adalah jalan-jalan kebaikan dan semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mewakafkan apa yang kita cintai Assalamualaikum warahmatullahi